Andalusam Andalusam Andalusam Alhamdu rabda'u alimini vesu tu vesu vam rasulallahu alaihi wa sallam ima ba'd Došli da poglavlja vudu, odnosno abdest Pa ćemo krenuti po praksi, ono da idemo po knjizi Pa da Karnija Na, ovaj, kad najedemo na neke zanimljive stvar komentarice ćemo mimo njegovog teksta. <coughs> Jer opet podlačim, on nije išao, znači, na klasi, po klasičnom načinu pojašnjavanju u fikskim knjigama. <coughs> pa kaže on, mešru hu li tala, propisanost abdesta je na osnovu Kur'anskog ajeta, surmajde šesti ajeta, Ya ayyuhal ladina aminu itha qumtum ilis salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ajte kako smo kontekstu mesha. Kažu o vjernici itha qumtum kada ustanete da klanjate Uđu uđu. ovdje misli se kada hoćete klanjati ispravnu odrazumivanju, znači i da kontumira salati, odnosno kada ili retumu salati, kada, bude, kada budete htjeli da klanjate, uzmite abdest, a ne kad ustanite, kada ćete uzmano još klanjati, ćete budu prije toga uzeti abdest. Tako da vas ne buni ovo. Ima tako, tako dođu mnogim i ajitima i hadisima, da se nesto kaže, razumije si iz njega, da se već ušu, kao što smo rekli, ono, kao ona, kada se prouči Kada se proučit ova ulazka u VC, kaži da de haltum, kada uđeš da proučit kada uđeš, vici, uđeš nego, i sve što u VC, šta što uđeš, nego iretum, kada budete htjeli da uđete, to je značenje. Kaži, znači kada budete eh, eh, htjeli da klanjate, kaže faksu ili vođu uheko. Kaži faksu ili vođu uđu, znači bejašan su uđene četvrce spomenute, koje koj su po hanefijama, šartovi i ruknovi abdesta. Karifaksu iluđu, perte svoja lica, va idekom na rafak i ruke do laktova, vamsi hu biru usikom, potarite svoje glave, va orđulekom ili kabein, i svoje noge do članaka. <clears throat> Ovdje malo prit ćemo spominjali ono, znači, u rivajetu koji se drže šije, u rivajetu hadisa, pardon, ajeta, u, znači, u, u, u, u rivajetu ajeta, koji je, koji je, ona, koji je došao u viredostojnu, lancu, prenostavaca, prenesen taj, taj rivajet. Od znači, od onih deset kirajeta erđulikom, umjesto erđulekom. Uh, kaže također, na osnovu riječi postanika sancele, لَا يَقْبَلُ لُلَوْسَلَاتَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَتَ حَتَّيْتَ وَدَّا Taj hadith smo imali, govorili smo u komentar njegovom, kad smo govorili umdatu lahkama hadis znači mutafak mutafakun alayhi ka kažemo mutafakun znači, to znači da je hadis bilježi ga Buhari i Muslim i da se prenosi od istog ashaba ako se jedan te hadis isti tekst hadisa prenese od dva različita ashaba onda to nije mutafakun To koza je načelarski između mutafakun alayhi i onoga je nije mutafakun alayhi stin da nije uslov mutafakun alayhi da mora nije uslov da mora tekst hadisa bit istovjetan može biti određeni razlika u tekstu hadisa hasal se, se tretira al-treta mot efekon ali. Wotefqan ali, znači ono čemu se složni dvojca, znači Buharainus. Eh laqabila salata ahadukum Allah janne ne prima namaz nekog od vas i da ahdathe, ad ahdasa znači kada, kada izgubi, mislim se ovde kada izgubi abdest učini nešto sa čime se gubi abdest hata yatawada. Eh kaže sve dok ne uzme abdest. <kuh> da nikom tarčimo ovdje, ajde hadis hadisti jasni su, znači oni ukazuju na propisanost uzimanja abdesta e, za, za ono za što se obavlja abdesta, slučajno je zašto se, zašto je propisano uzimati abdesti. Ha? Stivjeta, nekogu... ah, se pusti vjetr, jes, to je tumačenju koje je pojašeno strane Buhurere, u stvari, ahdese, hades, ah, vi ah, govorimo Govorimo, znači, Hadeth ima Asgar i Ekber. Hadeth i Asgar to je ono sa čime se gubi Abdes. Ekber sa, kim, sa kome osoba postane džunup. Jel su otvorna vrata? Pa se čuje, nisu. Kaži, فَدْلُهُ قَالَ سُبْهَانَهُ Vrijednost Abdes'a inne الله يُحِبُّ تَوْوَا بِنَوْهِبِلْمُ تَطَحِينَ Allah šanu voli oni koji često čini tevbu i oni koji se često čiste a kaže, o vrijednosti abdesa ukazuju hadisi, pa je spomeno ovdje hadis, on je poznatih hadis koji bilježi muslimo, spomenuo ga nebo i u svojih 40 hadisa, šatru, uh, tuhuru, šatru, uh, šatru iman, či, uh, čišćenje ili čistoća je pola imana, sjeća se to tumačenje ovog hadisa i šta znači, i reksimo da se to odnosi, čistoća ovdje, da se odnosi na čistoću tijela. Govoro smo o tome, I imamo drugo tumačenje, E, Dugo pojmanje da se mi da se odnosi na čistoću tijela i na čistoću duše. U svak slučaju većina učenjaka, reći smo većina učenjaka, e, odnosno komentator ovog hadisa, da se misli od o čistoću tijela, ovaj, ovaj dio hadisa. A onaj hadis, rek sam spominjala sam nekoliko puta, onaj hadis e, e, Anetafetumine din, čistoća je od vjeri da je to izmišljen hadis. Da ta taka hadis ne postoji, osim kod komunalnog, to sam spominjala. E, vrijednost... vrijednost uh, uh, abdesta se spominje, tvadla abdesta se spominje i u hadisu ovdje je on navio ovaj dugi hadis kada se bilo koja radnja koja se uradi prilikom abdesta uh, da, da se čiste grijesi kaže pa kada neko od vas vidite voda abdu femadmada haređed hataya kaže min Fihi, kaže kada abdesti rob Kaže i opere svoja usta, izađu grijesi iz, iz usta. Pa onda u nastavku, kada opere lice, izađu grijesi, spadnu grijesi, grijesi sa lica. Pa kada opere, onda, kaže kada opere svoje ruke, izađu grijesi, spadnu grijesi sa ruku. I za noktiju I tako dalje. Kako se može razumjeti ovdje? Otkud sama grijesi sad ovdje? Na licu, na noktimana, na glavi, na... Kakvim ovdje Iz usta, kakvimi griji ima u ustani, kom tam. Šta je ovo? Šta je ovo? Kak se može zumtovi hadisi? Ko da su na griji za zatijeli, zavizani. Saj kako operimo, znači ono što operimo, a ovdje su tu, u nas spadnu Ono što nismo opravili, znači ostaju griji. Jel' je tako? A? Dobro to, ali šta će sa ruku, koji, koji ruku griji se? Pa, nešto će nešto nešto nešto nešto nešto nešto nešto nešto nešto nešto neš Da... Nokti, kako nokti? Pa, ono sada je bio ruku. Grebe ona. E, čak u hadisi je odošlo. Ispod noktiju, no nožni noktiju. I tu, i tu spadnu grisi. Ali možemo ovi ručni svat da neko nešto grebe. Ali nožni. Ja to sam sam rekao da će se rođu, što nasudimo na To to je jedno, al ovde govori da nas naspada grijes, kako do abdest uzme spadne, a sovi dilo on spadne grije. Bukvalno razumio naše znači da da imamo, imamo tu i grije na tome. I Iaj to, spadanje odatle grije svaki abdest. Onda ona, a šta je sa onim dilom koji ne operimo? Ma znači, što nam spada grije samo kad, kad uzmemo gusul, tako? A to nije došlo u hadisu da. Ja ne sjećam da hadis kad uzmeš gusul da ti spadne grije sa sa tela, kako ja čitam Uglavnom, kak se je sad to ovaj hadis? To je jasno, to nije, to nije sporno. Ali, ona, ako ti gledaš haram, činiš veliki grijeh, očima. Jel ti, jel ti može ovo oprasti, ne može? Znači, misli se ovdje na mali grijeh, tako, profesor, znači, misli se na mali grijeh. Znači, sad, na mali grijeh, a ovdje, ovdje, znači, govorim ovdje što, što pada u oči. To, ispade da su grijesi, da se vežu za nas, da su nam, prilepi se za tijelo. Ako ti neki organ radi, neki grijeh, da se veže za tebe. Da je kao da je uz tebe. Kao da, te, kao da je grijeh uz tebe. Pa sa abdestom ti taj grijeh skidaš sa sebe. <coughs> Također u, u onom hadisu, spominjali smo ga, Hadis u Rivaidu od kod muslima, kaže Allah, kaže Allah, kaže Allah, kaže Allah, kaže da su putivna ono sa čime Allah žišanom, briše grijehe i podiže stepen. Pa je, uh, u nastavku prošeno uh, kada su govorili da hoće, kaže, ispagolo vodu, ispagolo is vodu, znači upotpunjavanje abdesta, ali makar u teškim stanjima, teškim situacijama. Kaže, ketel huta i tako dalje, i mnoštvo koraka uprava džamija, uprava mešidima, uh, čekanje namaza, je od namaza do namaza kazali kom rebaat, kazali oni baat kad je došao hadisu. Uh ovaj hadis spominja ali i vrijednost toga da su potpuni abdest, ispravne od razumevanja potpunjavanja update i vidiš se na ovode ovde poenta se u grijes i podiže stepene a spominje to toga uzmanja update. Ovde potpunog update potpunog update is bug u tumačenju arapskom jeziku is bug znači oprati nešto potpuno. Ispaglo do znači oprati sve dilove sve dilove oni koji se perju prilikom updatea. Ostaje sad tu nejasnoća da se tu nači, kaka, a, ako imamo loški sučinja mesha da li onaj ko uzme mes niu potpunje ovde se niu potpunje ovde pa uglavnom ovaj ala znači bliže da da znači da upotpunjavanje abdusa ulazi tu da operiš noge a bez obzira što imaš olaksicu uzmanje mesha jer ako ako uzmemo da, da, da, da, da je ovaj upotpunjavanje abdusa sa sa meshom onda se ovde otklanja taj dio po oni šanskoj koji tumači otklanja se taj dio taj te, teškoči Te teškoći koju čovjek ima, jer onaj koji ne pere noge, koji ne opere noge, učini mes, ne ima teškoću. Onaj koji opere ima veću teškoću. Pa onda to narušava ušte poimanje hadisa, znači uzima, jer došlo u hadisu, upotpunjavanje abljesta u teškim, markarih, znači teškim situacijama u teškim okolnostima. Ako ti uzmaš mes, znači izbjegavaš taj dio teškoći a da dali onda da, da se to odnosi na to podponjam da da se bez obzira što ima što valašici ne odnose uglavnom u svakom slučaju ova imaju razmišljanje po tom pitanju Skupna znači nakad smatra da se misli da, da se može skinuti skinte obuću al čarape pa se oprat noga da bi u potu nabrest takođe ovaj hadi spomenuo sledići hadi što on dole spomenuo kaže inne ummeti judavne, dauna yum al qiyamet ulur muhajjilin Zavisno će moj umet biti po, prozivan, pozivan na sunjem danu. Guran muhađelin, znači sa onim svjetlinom koji će imati na, na onim mjestima, dijeloma tijela kojima uzima abdest. min voduka što pošao je za šetak. E, guran je, znači, na čelu, a e, muhađel je dole na, na nogama. E, Pojašnjala smo to priliku komentara ovog hadisa. Od, od tragova abdesta, znači. Na onih dijelama gdje smo uzmali abdest, znači, ćemo, imat ćemo tu sjetlinu na sudnjem danu. Tu on spomenuo ovdje neke osnovne hadise koji kazuju na vrijednost uzimanja abdesta. Abdesta koji je koji je naravno šart valjanosti namaza. Ako je osoba u mogućnosti da ga uzme. A onda, onda on spomenuo spomenu sljedeću stvar, a to je farzove, fara i dul vudu. I spomenuo je ovdje na na bio 1 2 3 4 5 na bio 7 fedan farzova vadua. E sad šta, ode, šta se može pozovjati od farzovima? Farznost može da da da je, je vađip, a može se pa da doimate da je rukn. Može se da da shart. Kad kažemo shart, znači nek, nešto od ovog na uradi, znači ne valja mabest. Kad kažemo da je da je farz da faraid, Znači, da ne smije izostati, da je, je batel bez toga. Ako kažemo da je važib znači, možda može izostati, da budu da ispravan. Pa tako Hanefi pravi tu razgledu. Hanefi je pravi razgledu. On kaže, ma, imamo a, ruknove abdesta, pa kaže, to su one četiri stvari, a mimo ruknova imamo važive, imamo sunete. Pa onaj ko ispuni ruknove, one četiri stvari opere, isprava abdest. Ali potpunije je bolje, ali mu je važiv da opere više od toga. Potpunije i ispravnije i nema grijeha i tako dalje. Znači sad tu stvari je ovdje, zašto ovo navodim, stvar ovdje terminologiji razumijevanja. Dok neki islamski pravni drugačiji pristupa o tome. Oni prvo spomenu koji su šartovi valjanosti abdesta, šartovi valjanosti. A onda poslije, poslije spomenu koji šta je, šta su forudovom, šta je Šta je vađibu oprati. E I u tom ima različit među toga. Ovdje je čitava pointa u posljedici toga. Kad je valjan abdesta, nije valjan abdesta. A mi ćemo spomenuti pa uh, videćemo se vratimo posle u drugim knjigama kako kako je tu navedeno <kuh> Andalusen. Andalusen. Andalusen. Andalusen.